Декілька вікон Бібліографічна довідка Журналіст, драматург, прозаїк Така творча еволюція Володимира Лиса Журналістиці він віддав чимало років у різних виданнях Нині редактор відділу державного будівництва Незалежної громадсько-політичної газети «Волинь» Місто Луцьк у літературі дебютував як драматург. П'ять його п'єс було поставлено в різних театрах України. На українському радіо дві з них пройшли досить широко. Як прозаїк заявив про себе 1985 року, коли повість «Там за порогом» здобула першу премію на республіканському конкурсі творів про молодь. Вже на рубежі ХХ і ХХІ століть тричі ставав лауреатом всеукраїнського конкурсу «Коронація слова». У видавництвах Києва, Львова і Тернополя вийшли романи «Айстри на зрубі», «Романа», «Маска», «Людина в п'ятьох масках», «Продавець долі» незвичайні характери в екстремальних умовах у поєднанні зі складними психологічними колізіями вміле переплетення реального і іреального роблять романи Володимира Лиса захоплюючими читабельними надають їм магічного притягання і водночас здатні задовольнити найвибагливіших літературних гурманів Молодий випускник Юрфаку Прибуває нічним потягом до поліського містечка Стара Вишня. Він одержимий манією справедливості, прагне стати суддею, на якого давно чекають. Але чому саме з ночі його приїзду в містечку бере початок ланцюг дивних смертей – убивств, самогубств? Що і хто стоїть за ними? Справжній чи фальшивий щоденник, в якому описані загадкові події в Старій Вишні, пред'являє молодий суддя слідству. До якої межі людина може судити інших навіть з найкращими намірами? Відповіді на ці питання майстерно зашифровано у романі. Хтось сприйме його як витончений психологічний трилер, в якому переплелися українська провінційна реальність і містика. Хтось як блискучу містифікацію, за якою ховається щемлива історія про почуття двох надзвичайно самотніх людей, ніби замкнених в кімнаті зі страхітливими потворами із картин іероніма Босха. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Світлана Дмитренко. Звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2016 рік.